Legyenek szívesek feliratkozni a KFJNC YouTube csatornájára, és azért vegyék igénybe a KFJNC Facebook oldalát, és szükség esetén lájkolják is, és kövessék minél nagyobb szemben, mert a közeljövőtől, illetőleg ha tetszik, akkor már mostantól a Jancsi üzenőfüzeteként vagy falihússágjaként működik. És a szolgálati közleményeken kívül majd az önök kommentjei révén is tudnak tájékozódni az emberek, ha akarnak, és egyszer talán még oda is eljutunk, hogy a moderálást azért fogom abba hagyni, mert teljesen értelmetlennek találom, de olyan pezsgű élet lesz, hogy cserébe azt fogom tudni élvezni. Nem mondom, hogy köszöntöm a jelenlövőket, mert ilyen mondasz, hogy soha büdös életben nem szoktam mondani. Csintalan Sándor és Horn. Jó napot, magyarok! Gábor. Egy téma mindenféleképpen van, aztán Átadom a kezdeményezésben amit látjátok, a fejem üres, de papírokat hoztam, hogy itt voltál x napon, aztán 48 vagy 24 óraval később, Horn, Gábor és én, meg jó reggelt magyarok, meglepetten tapasztalták, hogy beléptél az msp be és akkor ugye nekem eszembe jutottak a politikus interjúim, ahol Valakivel beszélgettem reggel, és ő pontosan tudta, hogy 12-kor hadat üzen az Egyesült Államoknak, és akkor megkérdeztem tőle a következő alkalommal, hogy én tudom, hogy egy kis pont vagyok, de hát beszélgettünk reggel, hát miért nem mondta Kovács Sávtárs, hogy meg fogja támadni a Szovjetuniót, vagy az Egyesült Államokat. Így aztán téger is kérdezlek, hogy Stoznácsit hogy tetszik lenni imáron az msp ben illetve hát ezt a nagy horderejű dolgot, ha ez az, akkor mi nem tetszett elmesélni nekünk? Hát, először talán az érintetteknek kell. Tehát nem itt fogom bejelenteni, hogy belépjek az MSZP-be, vagy egyébként a... Jó, most például bejelentek valamit. Na. Na Jön a harmadik unoká Az. Na, te te. ez ilyen értelemben e, e, bejelenthető, De hagyal... nem a harmadik, hanem az ötödik. De hagyadik hónapban De, van, mert ez is, e... ebből a szempontból fontos. Tehát, hogy az érintettek tudnak róla? Miután az érintettek tudnak róla, ezért nem innen fogják megtudni, hanem maguktól tudják, elgó semmiféle mindegyikot nem árulok el. Evel azt, árul, azt mondod, hogy az msp be azt követően léptél be, mint hogy te itt voltál, és 48 órában később... Persze, van nagyjából így, persze, hát azért elég hülyén vette volna ki magát. Egyébként pedig nagyon egyszerű a dolog, uh, hát egész hova menjek. Elég hülyén vennék ki magát, hogyha mennék a DK-hoz, vagy mennék a Momentumba, vagy... De miért kell menni egyáltalán bárhol? Azért, mert úgy döntöttem, hogy a általévő életemben ö, életem lezárásaként még politikailag aktívkodok. Függetlenül attól, hogy van -e remény, vagy nincs remény... más ez a politikai Mindentől aktivitás, hogyha egyébként belépsz az egyik pártba. Igen mert egyébként a polgári demokrácia fundamentuma egyébként a pártrendszer, amúgy meg kell valami, egy, ezek közül a kínálatból választani valamit, azon kívül én kötődöm ehhez a párthoz, vannak ráadásul emlékeim, sőt, hogyha egy nagyon szubjektív dolgot nem, nem gondolom, hogy elmondható. Az utolsó lökés nekem a, a, a Zukman Tamás Jelentette, aki a halál előtti nap délutánján ott volt nálam, a Prélin. És, és akkor eldöntöttem, hogy nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy ezekkel az emberekkel a múltamban, tehát Luckmann Ennél is Ennézést, Luckmannak mi köze van ahhoz, hogy egyébként te úgy döntöttél, hogy most mondanám, hogy hagynád, amúgy meg megértem, hogy te nem érted. Igen. Tehát nekem annak személyes kötődéseim, egyfelől személyes kötődésemben bármilyen furcsán is hangzik az MSZP-hez. Amikor én elmentem az MSZP-től, akkor az MSZP hatalomban volt, A hatalmon lévő MSZP-t nem szerettem, meg azt a bandát se, akivel úgy együtt. Igen. Csirálták a hatalmat, és hát egy ember, egy, egy romantikus érző ember vagyok, és ezért... De Zuckmann még mindig nem magyarázható. hogyha hogy mit, magy mit kell azon magyarázni? Zuckmann a az egyik legjelentősebb szocialista politikus volt az én ugyanúgy, mint amikor igen. hatalmat volt. Igen, és na igen. És olyan volt, mint én nem egy mementó. A... Mit? Olyan volt, mint egy memento. Igen, például, igen, meg eszembe jutottak a barátaim, akik, akik nem ezt hagyták örökül, igen meg akiket tiszteltem. Horn a Magda, a, a Tamás. E, egyszerűen úgy éreztem, hogy nem óhajtok a továbbiakban remeteként, távolságtartóként e, e, lenni ebben az életben, mert láttam egyébként azt is, hogy egyébként mellett a Tamás, ebbe, a Tamás is, de a Magda is. Korán azért halt meg, mert magában pufogott. És, és én a úgy mezit, gondoltam, most én úgy lesz, az MSZP. Igen, úgy, én leszek az MSZP, igen. Amúgy meg ráadásul, nem, párter, nem leszek pártennök, amúgy meg ráadásul volt időm gondolkodni, meg múlik az idő, és látom, hogy mi történik ebben az országban, is. boldogan hallottam egyébként egy kiváló interjút tegnap az ATV-ben, <tos> valaki ott hasonló diagnózist állított föl, mint amit én is gondolok és érzek, a diagnózis szintjén, és úgy gondolom, hogy, hogy akár lesz ennek bármi foganatja, akár nem lesz, nem lesz, nem óhajtom ezt csöndben végigasszisztálni, amúgy meg az MSZP-ben látom. Mikor emelted föl a szabadat azóta? Hogy? Mióta emelted föl a szabadat azóta, hogy beléptél? Hát mit tudom én három naponta. Hát hogy mit húrtál nekik? Már kinek? Hát az MSZP-nek. Ott Hát ahol vagy, e fogalmam sincs. Most mondtad De azért, léptél, hogy nem maradjon így. Mit okay, mondtál okay, neki? Hát elmondom. No. Kíváncsi vagy? Szerintem gábor, hogy fog szólni. Nem baj, Ahogy, ne, eddig Nem hát, Figyelj volt, le. Jó, jó, jó. Egyrészt egy elmondtam nagyjából azt, meg gondolom azt, meg el is mondom nagyjából azt. Láttad tegébe a Pazá Nem. Láttad a Gábort? Nem. Hm, akkor mégiscsak el kell mondanom, Elmo azt is gondolom meg, a diagnózisomnak az Ma alapja... Ma szeptember 14-e csütörtök igen, van, csak ők tudják igen, hova igen, tenni igen, az atv A Nagyjából lényegében az a diagnózisom, mint a Gábor. Nem nemzetesen ahhoz, szerintem ő is ezt és ez is iszonyú indulatos volt, <gül> Steg, na? Na, na, hogy magadhoz képest magadhoz nagyon. Képest, talán. <gül> Ugye, hát egyrészt gondolom, nem kell ragozni, hogy hogy áll az ország, külbelpolitika, szociálpolitika, oktatás, stb. Azt gondolom, hogy darabonként ezt nem lehet buherálni. Tehát az, hogy itt a matatunk a szakpolitikák szintjén, Ez olyan sokat nem lehet javítani, de muszáj persze megtenni, amit meg lehet tenni, mert hogy a rendszernek az a logikája, ami a rendszert kell megbuktatni. Ehhez képest nyilvánvaló két probléma van. A rendszernek kihívók kellenek. A kihívó meg, ha úgy tetszik, a rendszert megszüntetni kívánó egyesült ellenzék. A rendszert megszüntetni, felszámolni kívánó egyesült ellenzék. Van az ellenzéknek olyan része, amelyik ezt nem óhatja, van, amelyik ezt bevallja. Lásd, Péter, azt megmondta, hogy egy konstruktív ellenzék, tehát itt el lehet felejteni. Meg Vanagábbat is el lehet felejteni, mert. A amiket látnak van. a csintalanon, azt a kutyái, a baráti kutyák okozták csak. Igen, Ilyen a kutyások élete legyen kutyájuk. Na, szóval, a, a, sokkal beszéltem ebbek, mint az ember. Na, ennek az ellenzéknek egyébként van egy javaslatom is, meg a magyar választóknak is. Nevezetesen az, mert itt van még egy probléma, a két Ne arra, Ez, hogy Sender, itt abban kell, hogy hagyjuk, emlékszem még arra, hogy én mit kérdeztem? És te emlékszel? Persze, tökéletesen, én még riporter. Vagy. Jó, akkor hogy rá rábízunk. Tűnik arra nem válaszolták. De, de. de, de. Erre, ezt válaszoltam, ezt mondtam el Magyar Szocialista Párt taggyúj... Amit most mondok uh -huh. Egyrészt kell egy diagnózis <kül> Rövid, baroni rövid És annak a reményben, hogy úgyis tudja mindenki. És ki fogja ezt a diagnózist elkészíteni? Egy... Mit? Ki fogja, te nagyot hallasz? Te nem artikulálsz Ki fogja elkészíteni Ezt a diagnózist? Hát készül, én elkészítettem Hongában elkészítette Egyébként a rendszerkritikus értelmiségnek egy jelentős része elkészítette azzal az egy különbséggel, hogy azt hiszik, vagy még sokan azt hiszik, hogy darabonként lehet ezt az izét buherálni. Nem lehet. Elkészítették az előző választás előtt is, de ugye annak a fényében, hogy hát úgyse lehet egyszerű többségben többet szeretni, Na, akkor lerövidítem. Ez jó, Én az az... Egy az ízébe, hát megkérdeztet, hogy mit mondtam erre, jól pofizol azzal, hogy most hosszú. Hát Nem mondtam, hogy Na, szóval egyrészt ennek az ellenzéknek meg kell céloznia a kétharmadot. Úgy kell megcéloznia, hogy az első, ha összejön a kétharmad, kockázatos országgyűlés magát alkotmányozó gyűlésen nyilvánítja. Egy évre csinálja meg a mandátumát, hogy fél évre. Addig van egy átmenti kormány, meg, megváltoztatják az alkotmányt, a választójogi törvényt, és mindenféle, amit még ehhez kell, kijönnek egy új választás, és van versengő ellenzék is. És akkor béke van, nem polgárháborús állapotok, mert meg nem ilyen izék, hogy hogy kell az alkotmányt megbuherálni négy-ötötdel. És számtalan követően. Nagyjából ez, tehát igen, igen, igen, kooperálni kell. Az eddigi kooperáció nem azért volt szar, mert a kooperáció szar, hanem azért, mert hülyék vagytok. Monológnak nem egy. volt rossz, nem állítanám, hogy mindent értek, de ha nem már. Igen, a borod lakos szolgálati közleményként Adrás kérdezem, hogy tisztában vagy vele, hogy ezt is el kell, hogy küldjed nekem, hogy ki tudja mi jegyzetelni? Fel, Helyes. De hát uh, volt? de, várja, de, de, de csak egy pillanat, de én nagyon tisztelem egyrészt Sándort azért, mert belépett az MSZP-be. Tényleg, őszintén, tehát bennem ez egy ilyen, uh, uh, hogy mondjam, egy. Uh, és, uh, de mit is Mert azt gondolom, hogy a, egy ilyen ha valaki egy süllyedő hajóra felszáll, és ott megpróbál, ö, ö, ö, tehát oda evickél a süllyedő hajóhoz, és fölkapaszkodik, és megpróbál segíteni számomra, ez egy végtelen tiszteletre méltó cselekedet. Ráadásul azt is gondolom, magamtól is ezt gondoltam, amit mondasz, hogy neked a közösséged azért valahogy ott van. Tehát Igen. ez a, azért elég régóta ismerjük egymást, és én téged tényleg ebbe a közösségekbe. De, de ami eszembe jutott, amikor, ö, oda, amikor ezt ugye másnap, hogy itt mi találkoztunk, akkor jelentetted be, nem az jutott eszembe, hogy miért nem itt mondtad, mert ez rendben van, uh, hanem az jutott eszembe, hogy van előttem egy plakát, amit valamelyik <coughs> angol párt készített még a 90-es évek elején egy választásra. Ugye én foglalkoztam kampányokkal és néztem ilyen nemzetközi tapasztalatokat, ami a, egy rossz helyzetben lévő párt, nem, már nem is emlékszem, hogy melyik a saját újságában azt írta ki a végső elkeseredésében, egy baromi nagy, üres szoba, egy kapcsoló, egy villanykapcsoló, meg egy körte és alatta oda volt írva, na de ki fogja lekapcsolni a villanyt. És azt gondoltam, hogy ma végre megvan, ki fogja lekapcsolni a villanyt a demencével, a csintalan. Tehát nekem ez jutott eszembe, ez egy rossz indulat, tudod, mégis az de já, nem, nem a, a fejemben Eviden. ez, ez, ez, ez merült, hogy na, rölyen megvan rölyen. az, aki lekapcsolja a villany, de, de, de visszatérve, Bocsánat, ezért csak tényleg ez, ez, ez az élményem volt. Nekem a is eszembe -e ez már. Na, tessék. Szóval... Sőt, még az a név is eszembe jutott, ami olyan kínossá teszi Magyarországon, ki is volt a az szdsz az utolsó? Redkes a, a, a kis... kis na, nem a a meg a csint alatt. Ne, ne, ne. Nem, no, nem, csak. Én most szórakozhatok az az az nem, a sátánem, nem, nem, de én, én csak azt gondolom, hogy nem, ne, persze, nem. Az Attila egyébként egy nagyon jó ilyen uh, jazz szakértő, tehát nincs vele semmi baj az a világon, aztán vissza is ment a szakmájába. De a kérdésedre, amit nem mondtál végig, azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon érdekes, én szoktunk témákat hozni, én azt a témát hoznám már, ha, el, ha eljutunk most idáig, Le. hogy e, nagyon foglalkoztat engem, és már láthatóan nem csak engem, de engem már hetekkel ezelőtt is foglalkoztatott az, hogy miért van az, hogy az Orbán tényleg nem ment nyáron szabadságra. Most az, hogy lement néhány napra az Adriára, az, az nem ez Az szok. a gulyás médiának milyen jót tört. Igen, így van, meg az ellenzéknek is. Meg, meg az Ungár Péternek a vérnyomásának szegénynek, is. Szegénynek, igen, igen. A, a, hogy, hogy van egy faszi, aki a, akinek tulajdonképpen, mert az országnak is neki is jöttett volna három méterre elmegy egy kicsit pihenni, szerintem, és gondolkodni. Ő tulajdonképpen az egész nyarat vég kecsöli az apacák hogy ott volt mindenütt, hogy gondoljunk csak bele, hogy hány alkalom volt, ahol ő egyébként egy nem van. szokott megjelenni. Tehát a tranziton, a MCC-n, a nem tudom én hol, hát a tusnátfürdő az van, meg kötse az van, de ennél sokkal-sokkal több dolog volt. Augustus 20-án itt volt az összes keleti diktátor fönn a, az erkélyen, tehát hogy egy iszonyatos, hogy, hogy tartja a frontot. Észak-Kórea nem volt itt. Észak-Hámerők nem, azok nem utaz, az, a vonattal idejönni vonat és és jön ide, ide jönni, talán ezért, de hogy, hogy, hogy egész nyárad végdol, mert látja, hogy baj van. Úgy van. Tehát érzékeli, hogy azok a részben általuk, nem csak általuk teremtett feszültségek, amit az infláció, a reáljövedelem csökkenés, az egy éve tartó gazdasági lepusztulás, a lehetetlen politikai helyzet, bárhova nézünk, tényleg, most már nincs olyan terület, ahol nem a lepusztuló önkormányzatok az is, lehet sok mindent mondani, mit gondolnak erről a pedagógusok, de tényleg helyzetben van az oktatás, az egészségügy tényleg borzasztó ö, ö, állapotban van, és már lassan a magánegészs nincs orvos, tehát most Igen. már ott tartunk, hogy, hogy pénzért se kapsz meg bizonyos szolgáltatásokat. És a pacák Persze nem csinál semmit annak érdekében, hogy változom, de érzi, hogy át kell venni az irányítást, nem lehet kihagyni a nyarat. Közben az ellenzéki politikusok, mintha nem lennének, elment mind nyaralni. A fantasztikus Gyurcsány Ferenc lement kötsére gondolkodni. Hát ezt nem, én nagyon-nagyon értékelem. A többiekről azt se tudjuk, hogy hol voltak. Tehát miközben a pénz nélkül, ugye, mind a ketten csináltunk kampányokat, pénz akinek nincs pénze, az előbb indul. Az egyetlen Igen. lehetősége, hogy akkor, amikor még nincs kampány, akkor berobban. Amikor politikai értelemben üresebb a terület, akkor megpróbálják kitölteni ezt. Tehát, ha valamikor építkezni lehetett volna, az pontosan ez a nyár. Ugye most már csak kilenc hónap múlva lesznek ezek a választások. Kilenc hónap, egy, pont egy unoka Úgy időszaka. Van. Most ehhez képest Lúgják meg teljesen ezt az időszakot az ellenzéki pártok. Ö, ugye ö, valaki ugye a Molnár Zsolt kavar a Balaton körül, hogy adjuk vissza a Balatont, a nem tudom én ki kicsit több zöldet, a másik közlevényeket ad kellene. De semmilyen érzékelhető teljesítmény nincs tematizálás. És mi volt az André? Az, amit tegnap elmondta mi volt az Andray? Megjelentek, és elkezdték egymást elküldeni ami, a ami van, ami van, az tényleg az, hogy a hatházi elküldi a, a jó anyjába szó szerint most az egyszer. Az Ungár Pétert. Az ungár Péter ahelyett, hogy hallgatna erről, mert igazából ő csinál belőle ügyet, mert tovább léphetett volna. Ugye ebből van. De mi a tételmondat? A tételmondat az, hogyha az ellenzék nem képes arra, és úgy látom, hogy nem képes arra hogy tematizáljon, hogy az élére álljon, hogy ő mondja meg, és ez csak részben nyelvi probléma, most megjelen néhány nagy dolgozat arról, hogy itt tulajdonképpen nyelvi kérdésről van szó, szerintem Is. nem, de, de a, a, a nyelv, nyelv hiánya, a szavak, a fogalmak hiánya jellemző, tehát ez egy következmény, nem oknak, okozatnak látom ebben az értelemben. De kétségtelen, hogy az ellenzéki politikusok úgy beszélnek, hogy én, én két dolgot szeretnék erre mondani, reflektálok hogy um, én még éltem akkor, amikor volt egy olyan mondás, hogy Lukat beszél a hasadba. Ugye én konkrétan se Faszinak nem mondom, legyen per miniszterelnök úr. Nekem ő Lukat beszél a hasamba, um, én a Kalipszó rádióban megcsináltam, kis ilyen megvertek a hírszerkesztők, hogy ott voltak, ott ugye a műsorvezető olvasta a híreket, és mondtam lényegtelen, lényegtelen, lényegtelen, lényegtelen, és csak azokat a híreket olvastam fel, amiket én lényegesnek tartottam, és akkor följöttek a hírszerkesztőségből, és mondták, hogy ezt így nem lehet. Én konkrétan ezekkel a dolgokkal kapcsolatban nagyobb jelentőséget tulajdonítok ezeknek a visszhangjának, mert egyébként maga az, ami történik, az lukat beszél a hasonban, nem, nem, nem éri el az inger küszöbemet. Nem kiadható forrás, ismerettség. 21-2 éves lehányzó, aki két különböző táborban is volt, Szikramozgalom, ahol azt mondták, hogy a nép történtek. Ott egy nagyon lelkes társaság volt, nem tudom mekkora társaság, nem voltam ott, érdemi mondandó volt, tudtak velem mit kezdeni. Itt olyanokról van szó, akik külföldre járnak egyetemre, de amikor itthon vannak, akkor nem vesztették el a hazai közeggel a kapcsolatot, és ilyen helyekre mennek. A másik pedig a, emlékezetem szerint a politikai kapitelnek volt egy táborra, ahol egészen döbbenetes élményre tettek szemben ezzel a szikratáborral, ahol fel, ahonnan felvéd a jöttek vissza a politikai kapitál táborában, azzal szembesültek, hogy a hazai egyetemisták, a külföldi egyetemistákat, beleértve a politikai kapitál embereit és azokat, akik egyébként ott előadtak, gyakorlatilag gettósították. Nagyjából, amikor feltettek olyan kérdéseket, amelyeket ha az itteni egyetemisták nem tesznek föl, akkor őket jobboldali revizionizmussal vádolták meg. Úgyhogy gyakorlatilag ezek a gyerekek úgy kerültek össze, hogy azt se tudták egymástól, hogy ki jár külföldre egyetem. De amikor őket kiközösítették, akkor kiderült, hogy akiket kiközösítenek, azok mind külföldre járó magyar egyetemisták, és azzal szembesültek, hogy őket ott Fidesz Bérencnek tartották, ami számomra itt most arról szól annélkül, hogy ott lettem volna, hogy egyáltalán az a rendszer, amiben élünk, annak a... Hát miért a jó szó? Szóval Mert nem azt mondom, hogy mérgező hatás, hanem az a konyhaszag, ami ebből az egészből árad, az talán a mi életünk folyamán most a legintenzívebb. Ha kis szerencsénk van, akkor ennek már nincs nagyobb fokozata. Ha pehünk van, akkor van nagyobb fokozata, mert egyébként elvileg innen már csak kifelé van út, ami egyébként az ellenzék által is megvalósítható, meg, hogy maga a Fidesz, Fidesz is kevésbé lesz. Szóval, lehet ez rosszabb. Két dologra, hogy érthető voltam. Az egyik az, hogy márhogy ez a szag. Az egyik az, hogy eszembe ütetted. Annak idején 92-ben a nyilvánosság által körülvett gettóból, mint MSZP annó ennek a felismerésnek a jegyésbe jöttünk ki, elment az egész politikát nyaralni, nem volt hitvon senki, ott ordibáltunk, bejártuk az országot és lett hangunk. Hát, tehát tényleg így van. és pont ugye én nyilvánosan is aggályomat fejeztem ki az utóbbi, mert már szerepelgettem változatban, hogy hol, mi az, hogy elmennek nyaralni, amikor az ég az földdel és az Orbán tolja. Na, ebben nem csak az van, hogy az Orbán felismerte, hogy most egyébként nehéz a helyzet, az is benne van, hogy pontosan tudja, hogy ahhoz, hogy valami politikailag, akár a saját bázison is tudatosítsa, vagy tudatosuljon, ahhoz számtalanszor el kell mondani, egy mesébe kell belerakni. Én nem is mondtam, az és... nem igaz, hogy Lukat beszél a hasadba. Én nem tudom, hogy... Jó, Jani... Neked az, hogy Lukács beszél a hasadba, ez a te mércé, de én nem tudom, hogy te. Ez... Van annak értelme, amit mond? Kinek? Amit a miniszterelnök mond. Ó, őrült nagy értelme van. Azért van értelme, mert egyrészt a hatalomba fog őt tartani, és tovább fog, és az a hatása is lesz. Hát az értelem alatt most a rá, abban az értelemben van értelme, hogy lesz gyakorlati, hatalmi, politikai, ideológiai következménye. Például tovább rohad az ország. Abban De az eltereli a figyelmet. Abban... Nem, nem, tehát nem, nem érdemi dolgokat mond, nem arról beszél, hogy egyébként ott a Balatonban első egy hajó, hogy kell kimenteni, hanem beszél az időjárásról, meg beszél a cserebukorok A Nem a beszél, hanem arról beszél egyébként, hogy a nemzetnek szabadságharcolnia kell, és egyébként a helyünk azokban egy olyan szisztémában lesz biztonságos, ez a képekben, szimpadi, rendezésekben, ugye augusztus 20-a egy színpadire. De nem olyan az egész, mint a tűz van, babám, hogy leoltják a villanytusperromanésen, egyre kevesebb dolog van ott de. a színnel, mindent ellopnak. De és ez aztán... van, de most abból indultunk ki, meg onnan kezdődik a dolog, hogy hogyan, jó, én már nem tudok, hogy mondjam, meg nem is óhajtok nekem ez a luk hogy most fölállítjuk a diagnózist a miniszterelnök, ezt csinálja meg, azt csinálja, most azt számítva, hogy az De Előbb még te keveszélő. beszéltél diagnózistról. Azért, mert mindent tudunk már róla. Azt is tudjuk, hogy mit fog holnap után csinálni. Egyelőbb, de az előbb nagy... azt mondtad, hogy az MSZP-nek diagnózist kell tudni felállítani, és te azért is léptél be. Te most a saját lábadat rúgod Nem, hát népszerűsítem a saját diagnózist. De most de egyéből, Ez nem többségi álláspont, ez a diagnózisnak egy része. De az előbb a diagnózist leszóltad? Nem leszólt, Nem. Az értelmiségi vitákban, meg abban most egyébként, hogy a szikratáborban ki mit mondott, meg mit tudomént, ezek nagyon fontos dolgok, ám de szerintem a helyzet nyilvánvaló és egyértelmű. Arról kéne, akkor nem érezné mondjuk ez a színész gyerek, aki Nagy most ezen az izén azt mondta, hogy a, a, a dagonyázták a szart, ha arról beszélne az ellenzék, például, hogy azon, abban működne együtt az ellenzék, hogy hogy tudja 2026-ban, tudom most abszurd lesz amit mondok, kétharmadnal megnyerni a választást. Ha arról beszélne az ellenzék, sötét, füstös szobákban, hogy mit fog annak érdekében tenni, hogy emberek, akik nem bírják elviselni egymás lápszagát, ám de felelősek azért a nemzetért. És azokért a választópolgárikért, hogy fogja megcsinálni 2026-ot. De hát, egy kicsit, menjünk vissza, ez a lukat beszél a hason, szerintem nem erről van szó, a te hasadban lukat beszél. de nem hozzád szó. Én ezt tudom. Az rájött a két bukás után, 2002 és 2006, hogy ő itt csak a sajátjai felé Ugyan. kell szólni. Me megnézte, hogy mit akarnak hallani, és egészen 2014-15-ig azt mondta, amit az övéi hallani akarnak. 2015 végére... Ebben neked teljesen igazad van, de azt kérdezem... De azoknak ez nem ez hogy létezik van. Tehát ott van előttem a vicc, amikor ugye ott van Moszkvában a húsbolk, 1922-ben, és ugye kijön a hentes, és azt mondja, hogy zsidók menjenek haza, és aztán akik nem tudom, mikor léptek be a pártban, mert izések a végén kijön, és azt mondja, hogy elvtársak, az az igazság, hogy nincsen hús, nagyon és működik. Akkor a többiek azt mondják, hogy már megint azok a kurva zsidók jártak jól. Nagyon működik. Nagyon hogy működik. létezik? És én nem értem, hogy ez hogy tud működni. Gábor, és de, fertőz. Tehát de, egyetértek, de, van, és még fertőz. Úgy, úgy tud működni, hogy nem a húsról beszél. De, de, de mindenről így de, beszél. De, de nem, nem, nem. A, a, okay, a, a, a, a hentes példa szerintem ez egy nagyon jó vicc, és lehet, hogy nem is vicc. Tehát az is lehet, hogy megtörtént. Azért jó vicc, mert még akár meg is történhet. De, de az Orbán nem arról beszél, hogy ö, akkor most... Ö, ki az, aki rosszul jár ki, hogy mi lesz az inflációval, hogyan oldjuk Igen. meg, hanem arról beszél, a, hogy érzelmileg a sajátjainak ad fogódzókat, ad ellenséget, ad ezért az ellenségeken keresztül magyarázatot a rossz helyzetre. Igen. Tehát kvázi megoldást mutat fel, miközben a sajátjai... De mi a megoldás? A, az ő megoldása az, hogy hogy mi itt vagyunk, és ha hagynának minket, akkor nem lenne ilyen Oka. rossz a helyzet, és majd meg mi győzni fogunk. Nézzétek meg, már 2024-ben emeli a tétet a 24-es választásnak, elvileg olyan nagyon nagy tétje a Fidesz számára nincsen, mert most 12 vagy 13 képviselője lesz. 11, ez teljesen mindegy. A tét az igazán az Európai Unióban van, amit meg már elbuktak. Tehát teljesen kizártnak tartom, hogy a szésőjobbos fordulat történjen az Európai Unióban. Ezt minden közvénykutatás, ami ezzel foglalkozik, minden elemző pontosan látja, hogy lehet, hogy egy kicsit kevesebb ö, néppárti, de több zöld. Tehát, hogy az erőviszonyok nagyjából ugyanígy maradnak, a szélsőjobb nem tudja átvenni semmilyen szempontból az Európai Unióban a hatalmat. Tehát ott, ott nemzetközi értelemben bukás, itthon azonban ez egy győzelemként lesz, van. Eladva. És az Orbán, aki elvesztett 55%-ról, lement 42%-ra a biztos szavazóknál a támogatottság, ez a saját mérésünket mondom, az nagyon sok. Az Majdnem egy millió ember, az nagyon sok. E ezt, az, ezt az elveszett szavazók mind a bizonytalan szavazók. A tör szavazók nem mozdulnak. Van 2,2-2,5 millió szavazója a Fidesznek, Ma már ez 1,2 volt, sokkal kevesebb volt mondjuk 2008-2009-ben. Ma már ez, a, ez elég egy választás megyen, kétharmadra nem, de egy választás megnyerésére. egyébként elég ez a két és fél ember. Ez a törszavazó bázisról szól minden. Ró, nekik szól horti Tehát nehogy azt ígyük ám, hogy a Lázár fölébredt, aki egy, egyébként no, egy normális pacsák most a faszint többet nem mondom, o, látom, a hogy ezt nem no, szabad. De, ne, ne, ne, szabad. Hogy, Lázár nem, fölébredt nem, reggel, és azt mondta, hogy látok, akkor én most hortiról fogok egy kicsit jókat mondani. Nem. Hanem az van, hogy Egyrészt kell a sajátjuknak ezt megmondani, másrészt kell az, hogy mi erről csámcsogjunk. És én nem tudom megállni, hogy horthy ne csámcsogjak. Mert nekem is van kötelezettségem ez ügyben, hogy elmondjam, hogy a horti egy szemét rohat antiszemita volt, aki miatt elpusztult az én fél családom. Van mondandom, nem tehetem meg, hogy nem mondjam el. De nekik használ, ha én ezt elmondom, mert ettől a sajátjaik azt mondják. Jó, akkor azt történt. kérdezzek. Innent, innentől ha, ha, kezdve ha, nem tülem, beszélés, Ha mondani, ugye azért... Közben telik-múlik az idő, ez a törzsbázis ma ugyanúgy viselkedik a hortihoz, mint az 5 vagy 8 évvel ezelőtti törzsbázis? Miközben öregszenek? Miközben cserélődnek? Vagy ez, vagy ez hogyan? Annyiban nem értek egyet veled, hogy ez nem csak a törzsbázisnak szól. Én nekem, ugyan nincsen közvetlenül intézetem, de azt mondom neked, hogy a bizonytalan szavazók is, lehet, hogy ez itt most ilyen hülyén fog hangzani, ideológiailag egyre inkább jobbra csúsznak. De a horti ad... az, az, az, a, a tudása, vagy a horti ismerete az ilyen erős ennek a nemzetnek? A képzetet ezzel kapcsolatban erős. E, éppen, hogy nem tudásra alapul, hanem évek óta, évtizedek óta zajlik egy mantra, ami a magyar fasizmus apoteózisát készíti elő, ha úgy tetszik, illetőleg a legdurvább fasizmus. E, így el tud vezetni abban az esetben, ha olyan belpolitikai helyzet alakul ki, amikor a, a rendszer megretsen valóban megrecsen. ez egy ez rakódik, mint a guán. Ez nem egy panoptikum? Hát, most nézd, Jani. És, de nem akarok de... erre. János, az a, tudod, különbözőek vagyunk, hogyha én ebbe úgy gondolnék bele, mint te, akkor most ezután a beszélgetés után, de halál olyan mondom. Lemelyik a Duna apart és talkolnök magam. Nem röhögj meg. Erről van szó, tudod? Erről van Jó. szó. Jó, de nem, de nem, nem, nem Gábor, de te, Sándor, de, ne, de nem, de miért? Mert, mert a a, a Hortiról, a magyar Na nem csak a Hortiról beszéltünk. A magyar társadalom most. nagy része az se tudja, hogy kicsoda. Igen. Ezt Talán tanult róla e, valaki, okay, hogyan tudhatni? Igen, de a a Horti, az nem a Horti miklós, hanem a Horti, az a Szerintem nem fasista, hanem az a befelé forduló, nacionalista, erős Magyarország képet fölvázoló időszak, a két háború közötti Magyarország, amiről van egy illúzió ennek a társadalomnak. Nincs tudása róla, de egy illúziója van, hogy jó, akkor azért jó volt. Tehát amikor a komcsik. Mert hogy zavar, ezt az illúziót ö, be, beléjük tudta ültetni ez a rendszer. Nem ez a ő, rendszer, ez, nem ez, a rendszer, ez a korábbi. Ez, ez korábbi, Igen, ez, ez, ez egy nagyon. Ugye ez a, a magyar jobboldalnak egy azonosulási pontja. Magyar, Magyarországon van egy erős baloldali gondolkodás, ezeknek nem kínálma senki semmit, mert ugye a legerősebb ellenzéki pártvezetője nem gondolja magát egyébként baloldali embernek, tehát a Gyurcsány nem egy baloldali figurája ennek a történetnek. Tehát ma körülbelül azt mérjük, hogy a magyar társadalomnak egy 25-30%-a a jobboldal a nemzetben gondolkodó, egy 15-18% a liberális szempontból gondolkodó, és egy 20% körül, aki baloldali gondolkodó. És van egy 5-8%, aki zöldként gondolkodik. Nagyjából ez az összetétel elég stabil. most ehhez egy megjegyzést hagyj, hogy te is így használod ezt a szót, hogy van a magyar társadalomnak egy része, amelyik nemzetben gondolkodik. Hát önmagában abszurd ez a kijelentés is. Ért igazad van, igazad van, egyetértek, ugyanakkor mégis. Tehát egyrészt teljesen igazad van, én is kik, kiszoktam el. kérni én. magamnak, mert én is nemzetben gondolkodok. De mégis ennek a jobb oldalban, hogy mondjam, érzelmileg benne élő, mert az Orbánék azt teremtették meg, szerintem nem zsenialitás ez, hanem csalás, mert a közös Úgy pénzünkből van. teremtették meg, hogy ezt a fajta érzetet, ezt kielégítik, hogy mi, magyarok, egy, ugye mit, mit mond most is az Orbán? Hogy egy nagy, e, ugye köcsén, amit ugye azért is nagyon érdekes, mert egy zárt körű rendezvény, ők döntik el, hogy mi jön onnan jó, ki. Jó. Tehát ugye ez nagyon, nagyon izgalmas történet. Tehát, ugye, és ugye azt szivárok ki, hogy Magyarország egy nagy és erős ország, Miközben ugye a világ egy globalizált, együttműködő világ, és ugye a nyugati világ nem, hogy nem gyöngül, hanem erősödik. Tehát az a hazugság, hogy a nyugati világ éppen haldoklik, ugye a, a, a keleti világ haldoklik, nézzük meg Oroszországot, nézzük meg egyébként az ezer sebből ér, ér, ér, Kínát, ér, ér, ér, érted? Értelek, ér, tehát ér, van egy ér. nagy hazugság, ami megépül, és ebben az értelemben az én, én, én halsamban lukat beszélnek, de a sajátjaiban de, nem. Értem, de hadd kérdezzek valamit sem. Ragyogva nézel ki. Tehát ezt, ezt, ezt ez mondtam, érkező, de ez ez ilyen. <gül> Csoda? Uh, te láttad ezt a, hogy hívják, ott, ami szalad és imádja egyébként a, a, a NER Megjelent, van egy, hogy hívják ezt a uh, internetes ízét, ami, ami egy megafonos, Megafon, stár influencer. Igen, igen, igen, igen. aki szépen kirakta egyébként, hogy Oroszország gazdasági lekörözte Németországot és a világ második legfejlődtebb gazdasága lett úgy szopják, mint a Tarkasból. Jó, azt szeretném tőled megkérdezni, és remélem, hogy nem nagyon értelmiségi a kérdésem, ha igen, akkor elnézést nem tudtam magamról lehántani eléggé. Annak idején a szubjektív idealizmusról úgy beszéltek nagyon így pofon egyszerűen ugye a Bergsoni filozófiáról, hogy ugye az van, amit én gondolok, hogy az ember álljon ki egy buszeré, és ha az elgázolja, akkor az lesz rajt ékes bizonyíték az ellenkezőjének annak, hogy mindenki maga dönti el, hogy mi a valóság. Az a festett kép, amiről a Gábor beszél, amiről te beszélsz, és amire én rá kérdezek az minek a függvényében délibáb valakinek, és milyen függvényben olyan, amit egyébként képes elhírni. Tehát hogy létezik az, hogy egymás mellett állunk, ugyanannak a nemzetnek vagyunk a tagjai, és én azt mondom neki, hogy ne egy amiről beszélnek az nincs, lukat beszélnek a hasadba délibáb szivárvány, becsapnak téged, és a másik azt mondja, hogy rossz indulatú vagy, ez létezik, ez jó, nem az a kérdés, hogy holnap bekövetkezik, hanem hogy a tendencia milyen, és én bízom benned, miattad nem érünk el oda hamarabb, mert te vagy a visszahúzó erő. Hogy tud az létezni, hogy ilyen tömegben álljanak rendelkezésre olyanok, akik nem a jó indulatot látják bennem, aki nem azt mondják, hogy nekem van igazam, vagy legalábbis az is egy vélhető variáció, hanem ennek Elnézést a kifejezését, miniszterelnök úr, bedőlnek. Lényegében nem tudom rá a választ. Van ahhoz, hogy a saját személyes egyensúlyomat meg tudjam tartani, és ne a Dunát választam. Erre van egy magyarázatom, az egyik az az, hogy de drága János, ha itt van egy nemzet, amelyik túl ott tud lépni és idealizálni tud egy rendszert, ahol egy millió ember lett a rendszer áldozata, és akkor még nem számoltam a Doni hadsereg Oroszországban végrehajtott ö, műveleteit. Azon kívül a három millió kordús országa volt, versus mondjuk Kleberberg Kuno meg hat tanterem. Nem iskola, tanterem. Nem tudom, E, igazság szerint, e, aztán e, idehozhattam ezt a Kádár ügyet is egyébként. E, mert ez, e, ezzel szemben e, sin tisztázás, mert a 90-es e, rendszerváltáshoz szükség volt arra, hogy minden differencia nélkül démonizálva legyen az előző rendszer, mert a Kádár rendszer is összemosva a Rákosival, mert különben nem lett volna a rendszerváltás, mert egyébként pedig nem volt Én hozzá ez, senki, Ezt ér... ez az egy mondat, egyébként nem volt hozzá semmi köze nagyon a magyar belpolitikának. Én azért azt gondolom, hogy pusztán csak arról van szó, hogy miután nem kényszerültünk még egyszer se bele, igazából és magunkat se kényszerítettük, hogy most eldöntsük ezt a kérdést a szubjektív idealizmussal kapcsolatban, itt állunk megkefélve, és nincs olyan viszonyunk, mint a zsidóknak a és ezt most komolyan mondom. Én ezt nem... Tehát ott tartunk a vitáknál, hogy szitja meg hun. Én így ezt... tart a nemzet. Én ezt nem egészen így látom, mert... Jó, hát e... nyilván. E... Én kétségbe vonom azt, hogy Orbán Viktor, de azt még inkább kétségbe vonom, hogy az ő közvetlen politikai környezete, nem a szellemi holdudváráról beszélek, mert az két különböző dolog, ezt abban a formában komolyan gondolja, ahogy mondja. Én fel tudom tételezni erről a körről azt a színészi képességet, hogy ezt előadják a Nemzeti Színház színpadán, ami egyébként maga Magyarország, és amikor onnan lemennek, akkor tökéletesen másféleképpen gondolkodnak, és ezt épp azért annyira nem rovom a kárukra, mint ahogy egyébként más kormányzat, más emberein is tapasztaltam ezt, azt nem értem, hogy hogy nem látnak-e, akkor nem lukat beszélnek, hogy nem látnak át az emberek a szitán. Utoljára én nem vagyok sajnos egy mai gyerek, és ezt sose gondoltam volna, hogy ezt mondani fogom, kés csoda, hogy élek. Petőfi már többször meghalt volna az én életkoromban, de a 70-es, 80-as évek nem voltak számomra, amit aktívan úgy agyon ideologizáltak, mint a mostani. Két mondatot engedj meg, igazad van. Most már én is. Egy, igen, bocsáss meg, nem csak földött ezt a költői kérdést, hogy hiszik vagy nem hiszik. Én belülről, miután mondjuk az ifjú egy része, az én kádermunkám se lejtje is, némi tudással elmondom neked, hogy tíz évvel ezelőtt egy Békés Márton, vagy egy megvagyja Gábor, vagy egy Szántó Miklós, vagy egy Hollik István, nem gondolt így, és nem is gondolta volna soha köbben olyan, sőt, hogyha találkoznának tíz évvel ezelőtt él magukkal, összehánynák magukat, ellenben egy dolgot nyugodtan állítok. Most már hiszik, nem csak mondják. Én is ezt akartam mondani, és az Orbánon is ezt látom. Tehát... Van ebben a rendszerben egy nagy fukucinizmus. Tehát valószínűleg a rogán hátradől otthon, mikor kitalálják, hogy akkor most mi legyen. iskola, tehát szerintem az például ki volt találva, hogy ez földszedik és leszedik. Tehát nekem a iskola egyébként zárójel a legizgalmasabb kérdés, hogy hogy a fenébe lehetett elkölteni 22 milliárdot egy épületre. Én pontosan tudom, hogy ezek mennyibe kerülnek. Ott valami elképesztő mennyiségű pénzt loptak el valaki. Biztos van három 22 milliárd forint az egy beláthatatlan meg. nem nem nem szerintem az igazi, igazán érdekes ez kérdés az ez lenne, senki Úgy nem van. teszi föl Igen. mert nincs egy ellenzék, aki oda menne és azt mondaná, jó, hogy hát kiragasztottatok az obás hogy levettétek rendben no, ez mint a Márkus Lászlán, mi kerül de, ennyit ebben a fotelben sozi, gyerekek, hát nézzük meg, itt egy négyzetméter hát mekkora ez az épület, 10, négyzetméter 2,2 millió forintba kerül négyzetméter egy iskola felújítása. biztos az adatokat, jól tudod? 25 mondták, persze ők mondták én tőlük tájátodom tehát azt gondolom, azt gondolom, hogy abban az értelemben rosszabb a helyzet, nekem ez régi vitám jó barátommal, a Magyar Bálinttal, aki ugye ezt a mafiállam ügyet képviseli. Ugye van ez a koncepció, hogy tulajdonképpen csak a lopásról szól ez az egész, ez egy erős mafia összeszövetkezve, elviszik az országot lábon, most éppen akkor arról van szó, ugye, csak hogy egy másik és elméletet hallottam a mutkort, ahogy a, a, a, azért kellett, kellett most hirtelen felújítani, szintén Lázár történett ezt a, a, a Bécs-Budapest közötti vasútvonalat, mert nem épül a Belgrád, és ott egy csomó anyag megmaradt, és azt most áthozzák ide, és akkor itt most gyorsan beépítik, mert ott ugye nem tudnak az amit kezdeni, és a kapacitásokat meg le kell kötni, mert ugye azért egy is azt gondolni, hogy a, ez a, oligarch csapat ez úgy jól el van, mert hiába viszel valaki százmilliárdokat, 100 ezer milliárdokat, ha nem tudja fenntartani a rendszert, mert ez a tőkés sajátos élete. Igen. Akkor az percek alatt összeomlik az a rendszer. Tehát azért ez nem olyan egyszerű, hogy hirtelen nem kapunk 22 milliárd eurónyi pénzt, ez beláthatatlan mennyiség. Akkor nem működik ez az. Ez egy nagy cseped, Még nagyobb csepések. Még nagyobb igen. De azt akartam csak mondani, hogy azt látom az Orbánon, hogy egyre inkább elhiszi, és ez De, ez számomra rémisztő, hogy, hogy én is jó, én jobbnak tartanám, ha a miniszterelnök, ö, ö, ö, hogy, hogy ne a az az Cinikusan nézni ezt a dolgot, azt mondaná, hogy igen, igen, én tudom, hogy a világ az, egy, az a globalizált világ, a problémáink egyre inkább globálisak, együtt kell őket megoldani, igen, csak az Európai Unió a megoldás számunkra, igen, nem a keleti világban van a helyünk, hanem a nyugati világban, igen, én itt szórakozom az oroszokkal, mert hát, ha bejön, és akkor az egy kicsit segített, de nem így van. Azt látom az Orbánon, az ő személyiség változásain az a, a, a, a, ahogy mondja, amit mond, hogy ő ma már elhiszi a saját hazugságait. Megépítettek egy Virtuális valóságot, és beleszerettek ebbe a virtuális valóságba. Ez Jó szerintem lehet, a legveszélyesebb dolog a világon, mert tudnélik ettől, ettől a pillanattól nem érzékelik az igazi problémákat. Kiszakítják a, magyar, a Magyarországot abból a közegből, akár a V4-es közegből, csak hogy példát mondjak, ami az egyetlen lehetséges útunk lenne az Európai Unióból, ami az egyetlen lehetséges útunk lenne, Iszonyatos károkat okoznak mindannyiunknak. Akkor, amikor két éve büdös fillért nem kapunk az Európai Uniót, tudjátok, hogy ez milyen iszonyytató kár. De a saját erre kit hibáztat? Brüsszelt. Olyan. Nem őket hibáztatja. És ez a dolog működik, és mondom, János, ó, szerintem tévedsz ebben, hogy, ö, hogy röhögve összeülnek esténként, hogy ná, megint jó átvertük őket, nézd megint azon csámcsaknak. Nem, gond... nem, nem, nem, nem, nem, nem ezt gondoltam, azt nem gondolom, hogy ilyen mértékben. Azt értem, hogy kénytelenek valamilyen szerepet továbbvinni annál, mint hogy fellennének a Nemzeti Színháznak a színpadán. De hogy, hogy ők egy per egy módon lennének azonosak a saját szövegükkel, efelől az a saját emberismeretem... Azért van egy kicsit igazad, mert nagyon sokszor ellentmondásos a dolog saját magnak elmondani, csak akkor nehéz. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a, a egyik nap, hogy az ársapka az a legesleg jobb megoldás, másik nap pedig fölszámolja, akkor... Hát csak ez, ez meg dönteni. pragmatizmus... pragmatizmus. az hogy a hinni, azért a hitnek vannak itt határai. Jó. Meg fokozatai. Hát, Gábor se azt mondta szerintem, hogy így léptek ki a porondra. Ez a dolog... Egyre mélyül ezt állítom lehet, hogy annyiban van igazad, hogy ez egyelőre 0,9 Amúgy meg adott esetben annyira ö, bele lehet szeretni, meg érezheti magát jól ebben a szerepben, hogy már felvetetted a vérnégyet. Egyébként ez a fiatalember, miközben nyilvánvalóan legalábbis olyan ambíciói vannak manapság, hogy német-római császár szeretne lenni, idéző elbevéve, emlékezzetek a Karlsson interjúra. Kétszer is rákérdezett egyébként, de nem ez az igazolást, de csak úgy mondom, hogy mit csinálna Orbán Viktor akkor, ha ő lenne a NATO főnöke, meg ha ő lenne az Unió főnöke. És most mondtad ugyan vénégyeket. Ez a pasi miközben ezzel az ideológiával építi úgymond Magyarország kátpátaljai vezető szerepét, e közben egyébként a maga képességeivel, és ezt most nem idézőjelben mondom, akár lehetett volna, vagy ez az ország akár lehetett is volna ennek a v az integrátora, én... akár lehetett volna is, és ennél akár nagyobb szerepet is betöltetett volna, ezt csak arra mondom, hogy miközben ilyen vágyai vannak, eközben minden egyes lépéssel rombolja. Jó, elsősorban a vittetve, neked címezve, de a Sándornak is mondom. Um, ismerjük azt a jelenséget, amikor valaki a saját helyzetét, amivel tisztában van, megjavítani nem tudja, vagy nem akarja, és még inkább beleássa magát abba, hogy elhítesse a környezetével, hogy egyébként ők tévednek, és nem pedig ő. Még többet hazudik, még többet ö, csinál valami olyasmit, amit vele elkezdte, amivel átmenetleg megtéveztet valakit, és azt gondolja, hogy ez tartós maradhat. Ez, hogyha olyan szinten működik, mint Magyarországon, plusz média, bár ennek a médiának a jelentőségét én <kül> Kicsit olyan, mintha egy révületbe tartanának 2,2 millió embert, ami egyébként inkább a Guinness rekordok könyvében való mint hogy politikai realitás lehetne, de közben meg ti ugye ezt mondjátok, hogy ez politikai realitás, én meg kénytelen vagyok ehhez valamilyen módon viszonyulni, hiszen ezt tapasztalom. Én csak azt érzékelem, hogy politikai kapitel, vagy szikratábor, vagy egyik se, hogy nekem régóta a hasonlatom az, hogy ugye annak idején a sportriporterek mondták, hogy egy bizonyos csapat azért nem tudja a saját játékát játszani, mert a másik csapat rá erőszakolja a saját stílusát. Én elsősorban azt élem meg, hogy ez, ami a Fidesz, ez valami olyan mértékben nyomja rá a bélyegét az országra, hogy amikor ott egyébként, más irányú törekvések vannak, jobbító vagy éppen erőszakosak, amelyek le akarják ezt sodorni akár erőszakkal a föld felszínéről, ezek zömében azért nem sikerülnek, mert a másik logikájával gondolkodnak és elsősorban az foglalkoztat, hogyha ez a téter igaz, mert ha nem igaz, akkor ezt az egészet ki lehet dobni, hogy létezik, hogy ilyen mértékben az egész országra oktrojálni tudták az ő logikájukat, azokra, akik egyetértenek velük, és azokra is, akik nem értenek együtt velük, mégis az ő logikájuk szerint küzdenek ellenük, így aztán kicsit olyan, mintha két másodperccel hamarabb tudná az ő kapusuk, hogy én gólt akarok rugni és ott fog állni, miközben még én sem tudom, hogy oda fogom rugni, de ők ezt tudják. Ezzel nem vagyok tisztában, és én egyebek között azt gondolom, hogy ha valaki ennek megfejti a titkát, ha ez egyébként igaz, az lesz a kulcsa annak, hogy ez itt megszűnjön, mert ez egyébként gyakorlatilag lassan stagnál egy olyan állapotban, ami szerintem legalábbis nekem hát a diszkomfort érzetemet már nehezen lehetne ennél rosszabbá tenni, Pár kétségtől, hogy a kórházi valóságot belülről még nem ismertem. Szóval Szerintem jó, jó a diagnózis, amit mondasz. Ugye az a probléma ezzel, hogy ennek a fölépítése, ennek a, én ezt virtuális valóságnak hívom, ö, olyan erővel történt, ami mindenkire hat. Tehát azokra is hat, a bomba Brüsszel felirattal, azokra is hat, akik nem az Orbán világában gondolkodnak. A háború, a békepárti Magyarország, jó. ezekről van a kutatás... Egy persze várják csak... Nem fogom mondani a nevét, de az én tudományos szocializmus tanáromnak megéltem az összeomlását, amikor különböző kérdésünk hatására 1978-79-77 megtörik, és ha azt nem is mondja, hogy nekünk igazunk van, de kiáll abból a körből, amit mond én a mostani Fidesz potentátokkal ugyanezt megéltem eh, 1993 és 1999 vagy 2000 között, tehát még abban a periódusban is, amikor ők voltak hatalman. Ez egyre inkább csökken, de megéltem. És nem értem, hogy miért, mert egyébként maga a folyamat jelen van, de olyan, mintha kihalt volna. Azok közül a potentátok közül ki a ma? Ne nem fogom kibeszélni ő. Nem a kibeszélés szándéka volt. Hát azért vagyutan. az orbának. a az azért ja, nem, nem tűntek na, el. Na. Az Orbán a igen? Hát a Rogán. A ne, hát a, két nem ezer, két jó, ne, elviszi a dolgot, de azért a ner, ne, a nér személy De, de, de, de, de érdekes, Ez fontos, pedig. Érdekes, amit mondasz, csak mondom, itt arról van, felejtsük el, hogy az én értelmezésemben itt egy nagyon súlyos választási csalásról van szó. Mert amikor Ezel milliárdos nagyságrendben költenek erre ennek a virtuális valóságnak a megépítésére, közpénzből. Tehát, amikor tényleg az van, hogy az állami televíziónak, a, a, mit tudom én, 150 milliárdos éves költségvetéséből. A, a, telik arra, hogy az, a futballmérkőzések, Szünetében. Jól beszélsz, de én most nem erről beszélek. És saját magukról beszélek. Én de. tudok olyan Fidesz vezetőt mondani, nem fogom megnevezni, mert, nem kell. Mert, nem, mert egész egyszerűen unfair lenne. Aki a parlamenti dolgozószobájában a 2000-es években a miniszterelnökre azt mondta, hogy vele alapvetően az a baj, hogy ő egy rossz, egy gonosz ember. Én is tudok, és szerintem ugyanarrat tudjuk, de nem ez de. az érdeke. És ma meghatározó Igen. tagja... Igen. Régen de, volt. De... de, de. De, de nem ők a fontosak. Engem ők nem érdekelnek. Tehát az, hogy a, a Lázár megbizatásból várt Hortistává, aki egyébként egy normális polgármester volt, és azért beszélgetett velem a 2002 és 2008 között, már nem emlékszem, hogy mikor, hogy legyen egy a, a, a valamiféle holokauszt, emlékmúzeum a, a, a hódmezővásárhelyen, tehát pont ennek az, és hogy a, mit lehet kezdeni a cigány gyerekekkel, hogy integráljuk őket. Az a Lázár János Áki, Horti szövegeket nyomni. És engem az nem érdekel, hogy ő mit gondol belül. Az érdekel, hogy az egész arra van kitalálva, és innentől ez egy gonosz törpesség, amiről beszélek, hogy mi erről beszéljünk. Mert az övéiknek Horti csak, hogy rendben van, hanem annak az erős nemzeti értelemben létező Magyarországnak a képe. A többieknek, akik erre reflektálunk, akik azt mondjuk, hogy azoknak pedig ugye azt jelenti, hogy arról beszélünk, amiről ti akarjátok, hogy beszéljünk. Tehát nem arról beszél az Orbán, teljesen és, következetlen és zavaros szövegei, mert azok tényleg ebben, ha tessék, lukat beszélünk. Ugye, ha megnézzük őket, ahogy neki megy mondjuk a románoknak Romániában, ugye, teljesen kibeszélni, abszolút do, diplomáciai, teljesen vállalhatatlan. Ezek után ki az, aki szóba áll, Orbán Viktor, a, a komolyan, a már is, ha ez az azt jelenti, hogy másnap ő Jó, előáll. Csak, ranga, számít, rángassuk, ezt le, számít, rángassuk ezt nem le. nem számít, mert számít, hogy mi erről beszéljünk. Rángassuk le ezt a hétköznap. Ott van ez a rettenetes Szentgotthárdi Kórház. A maga ágyi És a kérdés az, hogy az igazgatót valójában azért kellette kirúgni, mert ő ezt nem tudta megoldani, vagy azért, mert ő egyébként ennek aktív részese volt, és nem, nem azt mondom, hogy tett annak érdekében, ugye arról van szó, hogy ugye a helyzet nem lett sokkal jobb, de az igazgatót eltávolították. És ugye miközben a gondozóknak, az ottani ápolóknak egy része elment, egy nem tudom milyen titkos felvétel kellett ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy hát ilyen nincs. Arról nem beszélve, hogy azért, ahogy a hortizmusról vannak emlékek, a hortizmussal a párhuzamosan vannak emlékek az ágyi Poloskáról is, nagyjából akár ugyanabban a generációban, tudják, hogy azt hogy lehet megoldani, tudják, hogy azt hogy kell ciánozni, tudják, hogy azt, ahhoz egyébként ki kell üríteni épületeket, mert egyébként egy ciánozás nem biztos, hogy elegendő. Biztosan tudják nem. azt is egyébként, hogy onnan akkor az ég egyatta a világán mindent ki kell vinni, mert hogy egyébként azokban a serkék a legkisebb részben is megmaradnak, és kezdődik az egész előről, de nagy valószínűséggel én nem tudom, csak feltételezem, az igazgatónak nem volt lehetősége mindenkit kiköltöztetni, próbálta ezt a maga módján megszüntetni, az ágyi poloskák pedig kacagtak rajta, és azt mondták, hogy lehetséges, hogy néhány társunkat ciánozás következtében meghal, de azért mi itt fönn fog maradni, és az a kérdés, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor ennek az ágazatnak a vezetői ehhez hogyan viszonyulnak, mert én csak primér szégyenérzetet tudok elképzelni, beleértve a dolognak a totális képtelenségét. Van az ízsben egy egész oldalas, nagyon érdekes cikk, a, a, egy írás, a, aki volt ennek az igazgató, az előző, nem a mostani, aki 2012 és 2016 között volt az igazgatója. Ennek a hatalmas intézmények egy óriási, ilyen, elsősorban ilyen mentális zavarokkal közdő mm. embereknek az intézete, amit ugye államosítottak. Ez önkormányzati fenntartásban volt, helyi fenntartásban, talán a fővárosé volt emlékeim szent, mert ez egy főváros, de főleg a fővárosból szállítottak betegeket, ami önmagában egy abszurditás, hogy miért Szentgonthárra viszik a fővárosból, minél távolabb, ugye, hogy ne lehessen kapcsolatban. Meg És ez nagyon érdekes, élemes elolvasni, hogy tulajdonképpen egy rendszerhibáról van szó. Tehát a probléma az, hogy ezek ugyanúgy, ahogy az iskolák államosítása egy bűn volt, ugyanúgy a szociális intézmények államosítása is egy bűn. Ugyanúgy, ahogy a kórházak elvétele az önkormányzatoktól bűn volt, mert egyszerűen nem jut oda a figyelem. Ahhoz, hogy egy 700, most már csak 500 szős intézményt kitelepítsél, ahhoz ott ahhoz nagyon nagy erőknek kell megmozdulni. Nagyon oda kell, nagyon fontos kell, hogy legyen. Ez egy belügyminisztériumnak, ahova ez tartozik. Egy rendőrminiszternek, akihez ez tartozik. Nem fontos. Azt se tudja, És ez nem lukasztja ki azt a lufit, amiről egyébként beszéltek is, ami egyébként 2,2 millió ember tudra tartani? Én szerintem... Uh, Vagy naiv kérdés. igen, én, én szerintem... A maga ugyan ilyen több ötmarinazokat is ide a gondolom, akik nem a bázis, ezt nem egyszer mondtam, de Ceterum-Tenzeo elmondom megint. Jobbra tart ez az egész magyar társadalom, nem képes. Amúgy meg sok szempontból karakterisztikus, miért most azra együtt, amit elmondtál, miért ez a soroksági iskolaigazgató mekkora képződik. Balfasz. Tudjuk, miről a van a szó, magán is. ugye? Aki most, mo, mo, mo, most megyés. de remélem nem mondom rosszul, Pesti út talán. ugye én annak beszéltem az igazgatójával, ugye Covid, szociális intézmény, ahol ugye nagyon sok öreg halt meg, és ugye ja. a kormány be akarta bizonyítani, hogy a fővárosi önkormányzat, illetőleg ennek az intézménynek a vezetése mennyire alkalmatlan volt, az illető alatta azért nem beszélt, mert akart az intézményeinek jót, majd az első alkalommal azt kérte a nyugdíjazását, és azt mondta, hogy ő köszöni szépen ígyben nem óhajt megnyilvánulni. Talán esbetűvel kezdődött a vezetékneve, kétszer is beszéltem vele, privátim olyan történeteket mondott, hogy az ember nem tudta hová tenni, és azt mondta, nézze fi, hogy mindannyiunk közös érdekes, hogy, hogy erről én ne beszéljek. Ó, én azt gondolom, hogy, hogy... És elfogadták a nyugdíva menetelét. Én, nekem most erre, hogy a friss történetem az lényegében egy helyi történet, tartunk már ott a rövidre fogom a kedves közönséggel, hogy időnként már fideszezünk is, meg orbánozunk is, amikor a helyi diskurzus van. És aztán mondjuk kaptam egy invitát a kocsma elé, hogy. Vagy hogy Orbánozni kezdtünk, és akkor mondtam a fiataloknak, na menjünk ki a kocsma elé. Mi van ott szembe, kösségház? Mi van itt mellettünk? Az egész falu arra jár, mindenki ismeri a környéket, az Ajedőház. A drága testvéreim, mi történt itt most júliusban? Hát ugye azt történt, hogy a községházat felújították, és ab nagyon felújították, nagyban felújították, és ugyanazzal a betonnal, ugyanazzal a kavicsal, ugyanazzal a térkővel, ugyanazok az emberek, ugyanazzal a cementtel, ugyanazzal a kalagépekkel, mindenki a fölébe eközben az házat is felújították. Az egész falu nyilvánosság előtt megkérdeztem a kedves közönséget és. Majd akkor orbánozunk rá testvérein, hogyha ebben az ügyben megmertek szólalni. Meg akkor beszélünk arról, hogy mi lesz az önkormányti választásokon. Ezek összetartozó dolgok. És ezt persze mondhatnám azt is, hogy megtudtam, hogy a környéken nagy divat az önkormányzatoknál, hogy a választások előtt egy évvel a szociális szegét, meg az ebéd hozzájárulás megszüntetik törvénytelenül, addig az időpontig egyébként, amíg aztán a választások másnapja nem nem következik el, és akkor utána visszakapják, akárki. kigyőzött. No, szóval ez egy nem csak, mit mondani, ez egy kultúra. Ez egy ilyen kultúra. Jó, én azt tudom nektek. A hierarchájához való függés és a való félelemnek ez a Foka és az együttműködésképtelenség. És azért ezek a Gábor, mert nekünk volt közös ifjúságunk, én még az sds nek csináltam pódiumbeszélgetéseket, egy plakátot is összök róla, gondolkodom és rajta, hogy a lányomra hagyományoztam, vagy kidobjam. dobt ki semmiképpen. Um, én megéltem azt a 90-es években, hogy egy rendszer megváltozott, és nem csak azt értem meg, hogy megváltozott, hanem megéltem azt, hogy a magyar rádióban olyan emberek kerültek egymással szembe, akikről kiderült, hogy valójában egy hamis közösséget alkottak korábban, mert az ellentéteik az nem is a szocializmusból, hanem még az azt megelőző korszakokból adottak, beleértve egyébként, hogy ez egyik antiszemita volt, a másik zsidó, de ezt valahogy a szocializmus eliminálta, hogy hogyan nem tudom, szociológusnak kéne lennem, az egész életemet rátettem, hogy ezt megértsem, de nem biztos, hogy sokkal jobban megértettem, mint hogy akkor ezt megéltem, és egy elképesztő élmény volt, ahogy egyébként láttam sokkal több futóbolondot, mint amennyi ma van, és ezek mind ide mitológiai köntöst vettek föl, olyan korszakokból, amelyeket én még a történemből se tanultam, pedig hát a Radnótiban székely talán igazán sokat tett annak érdekében, hogy a világlátásom széles legyen. Én nem éltem meg sohasem azt, hogy az a rendszer megszűnt, és akkor az egy milyen hihetetlen felszabadító érzés volt, de megéltem azt, hogy, hogy valami alapvetően megváltozott, aztán még egy párszor változott, az már nem ilyen minőségi volt, vagy nem ilyen minőségű volt, a két szó az ugye nem ugyanaz a tartalommal bír, és most megint érzékelek egy olyan, nem megint, először érzékelek egy olyan összezáródást, amit korábban azért nem élhettem meg, hiszen abba születtem. Tehát én eleve a 80-as években, nem apa születtem, hanem én a 60-as, 70-es években felnőttem, de azért abban én valami nagy retorziót nem éltem meg, a diktatúrának nem voltam az áldozata, a szüleim nem voltak az áldozatai, az előző időszaknak voltak az áldozatai a származásuk miatt. Én megéltem azt a 80-as évek végén, hogy ez egy nyíló virág, aztán ki is nyílt, aztán ki még egyszer, meg még egyszer, az már nem volt ugyanolyan, és most érzékelek egy és az van bennem, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy ez ne folytatódjon, miközben nem vonok feltétlen olyan párhuzamot, mint amiről egyébként a klubrádióban beszélnek így, a hír FM-ben pedig úgy, hogy ez egyébként pont olyan, mint a Rákosi vagy a Kádár korszak, mert ez manifest hülyeség, de magát a bezárkozást érzem, és nem Mér szeretném, hogyha bezárna, engem is teljesen. Hát szerintem azért nagyon nagy különbségek vannak, te is mondodsz, hogy azért ez ne, nem oké, ugyanaz. Ne, én, én az, hogy ez a késő kádárizmusra emlékeztető lenne, szerintem ez nem igaz. Több szempontból sem igaz, egyrészt nem igaz azért, mert egy egész más világban élünk. Tehát azért ma A bezárkózás a mértékben... a kísérlete igaz, de igazából nem lehet bezárkózni. Tehát aki nem akar bezárkózni, annak nem kell bezárkózni. De most megint azt mondjuk, hogy hozzanak az olajválság, nem fog begyűrűzni, csak más Igen, mondatokkal csak mondjuk akkor, ezt. Igen, csak, csak, csak közben meg tudjuk a valóságot. Akkor nem tudtunk, nem fértünk hozzá. Akkor, akkor nekünk komoly munkát kellett ahhoz elvégezzünk, hogy megnézzük a nyugati irodalmat, ez nem volt. De hozzá. az, akiről a Sándor beszél, az a 2,2 millió ember, az könnyen lehetséges, hogy ezt valóságként éri de, nem biztos, mert ők is hozzáférnek, és... Hát ha akarnak. Ha akarnak, és egy csomó De te mindenki, nem ugyanarról beszéltek. Egy csomó mindenki akar is hozzáférni. De hogyha nem, hozzáfér, inkább... akkor a kettőt nem tudja összeegyeztetni. De, de össze tudja vetni, mert a... Összeveti, tud, de hogy te hogy egyezteti azt, össze. azt mondja, hogy van egy... Hogy elhiszi a virtuális valóságot. De te a val... másról beszél, és ő is másról beszél. De nem beszél. De beszéls. arról beszélsz, és ez így van, hogy kinyílt a világ, meg izé, meg összeérünk. Ő most a, a hatalmi szempontból... Világos, én értem, csak hogy e én teljesen értem, hogy ő mond, csak hatatok. én ezt a párhuzamot, mint ahogy nem érzem azt, hogy az Orbánék fasizták lennének, azt se érzem, hogy ez egy valójában bezáruló ország lenne. Azt látom, hogy politikai értelemben egy reménytelen ország Hogy ne lenne bezáruló? Lenne, azt lenne. mondja Maradj itt, hiszen egyébként csak keletre jobb de, nálunk, de, de keletre háború van. De kelet menni. Hát. Tehát azért az, az arra, hogy az egész más dolog, mint a mi 70-es évünkben, amikor elmenni nagyon nagy bátorság volt. Tehát gondolj bele, hogy én nekem az ismerőseim közül csak a legbátrabbak. Ö, ö, merték megtenni, hogy elmennek. Mi itt maradtunk, mi is elmehettünk volna. Egyébként én jól éreztem magam, azért maradtam. De, de, de az én ismerőseim közül, akik akkor ugye még diszidáltak, kvázi vállalva ennek az összes közül... Jó, hát más, Itt van, itt van nálam a, a könyv, most nem fogom kikeresni egy acél acélgyögyörgyről szóló könyvből, beszél Herskó, megszólítva Herskó János, aki valamikor a 70-es években diszidált Svédországba, és azt mondta, hogy ő egyebek között ezt azért tette meg, mert rájött arra, hogy ő nem akar ennek a társadalomnak, annak a társadalomnak a játék szabályai szerint játszani. Tehát miközben te azt mondtad, hogy itt maradtál, és ez egy nagyon derekas dolog, ezzel kvázi egy Bianco szerződést írtál alá, hogy az itteni szabályokba is, is beleegyezel, és majd, amikor meg fogsz halni, a halálos ágyadon talán lesz egy pillanat, amikor meg fogod magadtól kérdezni, hogyha egyébként a kettőt össze lehet hasonlítani, miközben nem lehet, mégis ha lehetne, akkor melyik hogyan tehát én ezt a latolgatást utálom, szerettem volna egy olyan világban élni, ahol ezt a kettőt nem kell egyfolytában egybevetni, és sajnos nem sikerült, elrotottam. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Nincs mit két forint. Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejjel YouTube csatornájára, mert ennek statisztikai jelentősége is van a Facebook követése és a Facebook lájkolása, pedig azért fontos, mert az, mint egy üzenőfüzetként üzemel. Távolétemben egyéb üzenethez gmail.com közelebb megpróbálunk optimistábbak lenni, bár nem hiszem, hogy ez elhatározás kérdése lenne. Én Köszönöm a figyelmet.